I eskoalegian ere, manifestaldiak iragan dira da osoan: Frantses estatuko begeundik gora tokitan bezala. Baimen sanitarioa eta txartatzearen obligazioa direra eta. Manifestaldi jendesuak, lagun bateru milaka jende bildu dituztenak. Manifestaldi sutsuak, animatuak, lelo batukala eta mota guztietako bottzesa lagunduak. Aldiz, manifestaldi horietan jende ezaguna gas gut ditu, Eskualeriko mugimendu sozialetan parte hartzeko ushaia duen batek. Jaka hori mulxo bat, sindikalista bat edo bertze, abertzale bakarti eta galdu batzuk. Herri mugimendua tipiko honetan, Frantzia Osuan bezala, hemen ere sektore ezkertiaren ahulezian abaritzen da. Honen zergatia, dudari gabe, manifa edukia eta eskoin muturak horietan duen jotagonismoa. Azkatasun individuala eta baimen sanitarioaren errefusa dira manifaurietan gainagusiak. Baina manifestaldia hainzin itzartzelibrean tartean denetarik entzuten alda. Pandemiaren kudeaketa autoritarioa eta sistema kapitalistaren logika lotzen duten diskurtsoetatik pandemia ukatu eta txertoa mailako komplota kriminala azaltzen duten eraino denak berdintsu txlotuak, sobraiakin gabe islariaren kurgaia eskertzen den ala egaiten duena ontzt eana den. Baina aldi berean sektore eskertiarek modu antolatuan ez parte hartzeak ondorio zuzena du mugimenduaren edkietan. Adibidez, txartuaren inposakren txaraktzearekin batera, txertaze sistema publiko unibertsala eta doainik aldarikatu beharko litzateke, ez seulik erria beratzenetan, haizik mundu osoan. Gaudene egoeran, ez simbesteko tresnak abaitira txertuak, hiendea salbatzeko eta pandemiren gara gelditzeko. Horretarako brevetak altsatu eta publiko bilakatu behar dira. Aregeiago, kapitalismoak sortzen duen desmasia sanitarioa ikusirik, farmaziako industriak desia betu eta hiendartaren kontrolpean ezartzeko xedea plazaratu behar da. Ea, xartze honetan ezkertiari hendeak, lagun bateko korapiloa askatzen lortzen duen. Baxa egunan.